І я все ж хотів би спитати прямо, не було у вас думки вчинити так, як оце коляда? Ну, не точно так, не по-злодійськи, а й по-шкурницьки, пограбувавши своїх товаришів, просто взяти і зникнути, сховатися десь у Європі чи й далі для власного збереження або для власного спокою. Як-то кажуть, риба шукає де глибше, а людина де лучше. Ех, сміяне, сміяне, зіткнув бихно. Молодий ти ще та зелений, хоч і постарів на війні, і побити твоє тіло як крешето, але душа незачеплена і чиста в своєму довірливому незнанні. Питаєш, чому не втікаю, чому жду повернення туди, де може доведеться підставити голову під удар? «Втікають авантюристи, люди з пірцями на ногах, як у грецького бога пройди світів і ошуканців Меркурія, не люди, а перекоти поле, без роду, без племені, без імені, самою лише невтоленою тугою в грудях і вічною розпукою в очах». Я ж селянин віковічний, народився на землі, зрісся з нею, вріз в неї. Земля стоїть переді мною, мов, моя неминуча темна доля. Не можу я втікати від своєї землі, відчуваю її запах і тепло, смак землі і вітрів над нею на устах у мене. Голоси її розлунюються в мені, як великодні дзвони. Ти ще застав у шкільній читанці оповідання про Євшан Зілля. Бо вже, здається, його звідти чиясь холодна рука усунула. Коли застав, то пам'ятаєш, що таке паху рідної землі для того, хто був розлучений з нею. Я теж, як той татарський бранець, що визволився з неволі і повертається на Україну. Більше мені повертатися нікуди. А коли Сибір або ще й далі? Однак не відступлюся, така доля, така біографія. Тут я можна сказати фаталіст. Що є життя людське? Чи тільки комбінація білкових речовин, а чи таємничий процес, де біологія повинна скромно відступати перед історією, біографією, метафізичним трепетом між народженням і смертю, між перемогою і загибеллю? Я вчений агроном і мав справу з хіміко-біологічними процесами в ґрунті, в рослинах, у воді і повітрі, та все ж ладен надавати перевагу не цим наперед визначеним природним процесам, а усвідомленій і цілеспрямованій біографії. Все має свою біографію – людина, рослина, земля, вода. Чому ж я повинен зірватися з місця і летіти кудись без пуття? Можеш не турбуватися, капітане Сміян, майор Михно дотримає вірності своїй землі. Ось одна з найбільших незбагненностей життя. Чоловік абсолютно впевнений, що коли повернеться додому, буде неодмінно репресований, засланий до Сибіру або ще й далі, відірваний, може й навіки від рідної землі, водночас рветься до тої землі всім серцем. І ніяка сила не стане йому на заваді, ніякий голос перестороги не зупинить його, ніякі тривожні дзвони не злякають». Непросту нашу бесіду зіпсував Вася Наумкін. Після від'їзду Козоріна з старшим автоматично залишився я. Тож сержант і прибіг доповісти про події в нашому маленькому гарнізоні. Автоматники займали будинок, який стояв посеред великого яблуневого саду. Яблука вже давно доспіли, ніхто їх не збирав, а саме сьогодні, коли у нас така надзвичайна подія, приїхали велосипедами господарі і просять дозволу скористатися плодами. «Ну, в чому справа? Хай збирають», – сказав я. «А коли вони хочуть у нас щось вивідати, лейтенант би їх так без перевірки не пустив». «То перевір їх, Наумкін». «Та як? Не сміхаєтесь, товаришу капітан?» «Як питаєш, так і відповідаю». «А у тебе ще щось?» Німець покалічений, руку йому під Москвою відірвало. «Може, іще дещо, бо якийсь недотумкувати». А Німочка, ну, я вам скажу, товаришу капітан, як побачила Льоню Зябрєва, так і затрясло її усю. Так, зрозуміло. Зябрів жде наказу, як йому діяти. Та ні, він сам змитикує. Це є для інформації. У тебе є ще інформація? Так точно. Ця польська дівчина Зося никає по території і вимагає, щоб їй дозволили віднести обід батькам. То хай віднесе. «А що скаже товариш лейтенант? Повернеться з Хемера, ти його і спитаєш, Наумкін. Домовились?» «Так точно, товаришу капітан. Дозвольте йти?»